Stockholm, natten till torsdag den 17 september 2020. Sascha träffar två killar han litar på och tror att han ska fira ena kompisens födelsedag. Men under en promenad från Södermalm till Årsta blir han plötsligt skjuten mitt på Årsta bron. Det jobbigaste var väl att man hade hopp om mänskligheten. Att det inte var så smutsigt, ursäkta mig, som det faktiskt var. Att det var så planerat och helt medvetet från alla håll. Det här blir starten på en utredning som ska växa enormt när svensk polis får ett samtal från FBI. Och då fick jag ett samtal från Rio att det hade, fanns information om att man hade krypterade chattar och de krypterade chattarna involverade bland annat mitt mord. Det var en rättegång som fått stora rubriker och behövs pausas när en ny gärningsman pekas ut. Peter Krim och mordet på Sasha, familjens sorg och den stökiga rättegången. Jag heter Eva-Lisa Valin. Och jag heter Viktor Aldén. Nyligen kom ju domen i det fallet som vi ska prata om idag. Det är om mordet på Årstabron som skedde i september 2020 men har först nu prövats i tingsrätt. Och det är ju rätt många intressanta menar, delar eller ingredienser i det här målet minst sagt. Och i dagens avsnitt så kommer vi få höra Sachas familj och en nära vän berätta om vem han var och också hur hans sista tid i livet såg ut. Det handlar ju om ett mord som sker i en kriminell miljö där man med hjälp av anomchattar lyckas få fram planeringen av gärningen. Men det har också varit minst sagt en stökig rättegång som lett till flera polisanmälningar, vittnen som inte velat berätta och så har det ju också pekats ut andra möjliga gärningspersoner under pågående förhandling i tingsrätten. Och, och även om då nu tre personer fått sin dom så finns det ju fortfarande ytterligare en misstänkt järningsman på fri fot och han har varit häktad i sin utvarande lång tid. Tingsrättsdomen, det kan ju kanske vara början på ett avslut för familjen då, som förlorat en son och en bror. Sascha blev ju bara 27 år gammal och han hade en stor familj med flera syskon- och många av dem var på rättegången i Södertörns tingsrätt för att följa de här förhandlingarna. Men vem var då Sascha för de som stod honom allra närmast? Du hade aldrig en, för första lugn med honom, det hade du inte- det här är en av Sashas närmaste vänner. Du hade aldrig en tråkig stund med honom- och du hade aldrig en kärlekslös stund med honom. Alltså han gav väldigt mycket av sig själv- vart han än var, med de han litade på i alla fall. Skulle jag säga. Alltså han var en väldigt färgstark person. Det gick inte att missa honom när han var i rummet. Det gjorde det inte. Utan han lämnade väldigt starka avtryck. Och han var självklart inte Guds engel. Det vet vi alla. Det kan vi inte sticka under stolen med, men för oss alla så var han ju vår ängel. Särskilt sista år i livet då var han särskilt mån om familjen. De är ju flera syskon och dessutom flera syskonbarn. Hans mamma Karina berättar om förändringen. Han tillbringade alltid med familjen. Och sen med sin flick vid hans familj. Han lade ner allt på att reparera knepiga relationer som hade varit, han vårdade faktiskt de flesta relationer. Det kändes som att han nyttjade alltid till hundra procent. Det var nog jävligt tufft för honom, men på något sätt så var det nog jävligt njutbart också. För han hade verkligen familjen hela tiden runt sig. Sascha var ju dömt för brott och hade suttit i fängelse. Det är ingenting som familjen förnekar. Karina och han hade också en konflikt kring det här och det hade varit ganska lite kontakt under en tid mellan dem. Men efter hans sista fängelsestraff 2018 och två mordförsök som han blev utsatt för under hösten 2019. Då började liksom en förändring. Det var ju en helt annan person. Om det var för att han hade växt till sig, eller för att han hade träffat rätt person så kunde ge honom. vad ska man säga, ge honom en blink av det här. Det här finns en annan värld. Och du, du är också välkommen hit. Du kan ta det. Det kan ta ett tag. Men den här världen kan bli din. Och det var det som fick honom att tro faktiskt på sig själv. Och liksom våga ha, jag kommer också. Han vågade ju också till och med i familjen be om hjälp. Och mm. det hade han ju aldrig gjort tidigare. Han skulle alltid klara allt själv. Liksom. Ja. <laughs> Natisha är en av Sarsas systrar. Han var, han var på väg framåt. Det var han. Och det känns lite häftigt att han ändå fick uppleva det här. Sen är det synd att det tog slut innan vi kom längre fram. Men han fick åtminstone uppleva det här som vi andra har i vanliga livet. Liksom. I oktober 2019 då blir Sarsa skjuten och skadad. Och då är det Karina som åker till honom på sjukhuset. Trots att de då inte har haft kontakt under några år. Han... Eh... Han var en extremt stolt person. Och jag är extremt stolt person. Så eh, vi var väl antagligen för lika. Men jag jag var den som kom. Och då, då var det helt okej. Okay. Då var, vi diskuterade inte om det som hade varit. För jag vet vad han tycker och han vet vad jag tycker. Så det var liksom nej ingenting. Utan nu går vi vidare härifrån. Sen däremot andra skjutningen. Den var ju extremt jobbig. Den var ju... på ett helt annat sätt. För det var ju ändå... Även att den här första skjutningen var tuff... så var ju han ändå i gott gör om vi säger så. Och vi startade någonting... så det finns ju något positivt med den skjutningen... ändå för mig. Hur dumt den låter. Och även för honom. Så Eller vi gjorde någonting bra av det som... var så fruktansvärt. Men efter den andra skjutningen... Då börjar det här groteska. Det var... Och det var väl då egentligen som man gick ner på ett mer känsligt stadium, liksom man säger. Sascha repar sig men blir väldigt försiktig med var och hur han rör sig i Stockholmsområdet. Han bär ibland skyddsväst och det är få personer som han verkligen litar på. Han bor ofta hem hos Karina och två av sina systrar men vill inte att omgivningen ska känna till det. Om människor kom hem till mig och han var där, de tänkte ju aldrig på det. Men han gick ju aldrig i närheten av ett fönster. Han gick ju inte in och ut i min fastighet på det sättet. Som en vanlig människa går genom trapporna och ut genom porten. Liksom. Utan han gick ju källareväg. Han, skulle han hem till mig, han stod och tryckte på ett annat ställe och tittade först på allting... Ja typ kusten var klar på eh, parkeringen och att det inte var fel människor som rörde sig. Så att det kunde ju liksom röja en 10-20 minuter innan han liksom gick till en port bredvid då som han hade nycklar till då, då. Eh, han, eh, han rörde så mycket kollektivtrafiken en kom för de hade kameror faktiskt. Och syster Natisha berättade att Sascha alltid tänkte steget längre. Han gick till exempel sällan samma väg till eller från ställen där han bodde just för att undvika att bli kartlagd. Men sen var det ju också väldigt mycket när, när man körde bil eller när, ja. när jag körde honom så var det väldigt mycket liksom, Jag ska inte ha med mig mina barn i bilen för att man vet aldrig liksom om någon ser honom och väljer att börja skjuta öppet mot bilen och så sitter jag och mina barn där. Vid den andra skjutningen då blev ju Sasha mer allvarligt skadad och det fick Karina att prata med honom om hur han ville ha det om det skulle bli en tredje skjutning och om han då inte skulle överleva. Det låter helt morbid men eh, efter andra skjutningen då, då tog jag honom också och sa här: vi måste ju, om det är så att det skulle dö, hur vill du ha din begravning? Hur vill du att den ska se ut? och eh, jag hade ju frågat andra i familjen, vi måste prata med honom om det och de var nej men gud det kan vi inte göra och det låter jättehemskt då. men så här, vi, vi måste det och då så var jag och en annan så då, gick, då sa jag, nu gör vi det här och då var det vi två som lyssnade på honom och när han hade dött så var det ju väldigt skönt för oss för då kunde ju vi verkligen göra exakt så som han ville det var aldrig, vi behövde aldrig fundera på skulle han ha tyckt om det här, skulle han ha tyckt om det där, vad känns bäst för oss, vad är det känns? utan det var redan färdigt och klart. Det var väldigt väldigt skönt att kunna bara göra liksom. så att vi var nog väldigt öppna på det sättet. Ja. Familjen kände ju till att hotbilden fanns. Däremot var det ju som att han lite valde hur mycket han berättade om den för olika personer. Den nära vännen till exempel vill han inte oroa med några detaljer. Jag var medveten om hans hotbild. Däremot så var ju jag också den sista personen som han någonsin skulle vilja oroa. Så att jag fick inte riktigt veta hur han var hotad av vem. Utan liksom vårt fokus var ju Ja, det var det att var njuta av livet. Inte oroa oss och stressa över livet. Så att vi hade ett helt annat fokus. Men däremot så berättade Sascha för sin mamma. För hon krävde ju att han skulle vara ärlig om vem det här hotet kom från. Framförallt då när han bodde hemma hos henne. Och den mannen som han berättade om det var en tidigare vän. Även han dömd för brott och han hade pekats ut som en ledare för ett kriminellt nätverk. Det är också samma man som så småningom ska komma att åtalas för att ha beställt mordet på Sascha. Och även om Sascha inte velat medverka i mordförsöksutredningarna så har ju polisen ändå koll på en del om olika konflikter och hotbilder mot honom. Så här säger åklagare Lisa Dos Santos under sakframställan under rättegången. Jag nämnde att våren 2020 så var det en polis som samtalade med Sascha angående hotbilden. Sascha fick då frågor av polisen om... Och då var Sashas förhållning att inte svara på frågor eftersom han inte var någon golbög eller något i den stilen. Under rättegången om ordet på Sascha så gav jag även åklagaren en bild av hur rättsväsendet såg på honom. Sasha var en kriminellt belastad person och han var känd av polis. Han hade tidigare varit del av ett kriminellt nätverk, Farsta Fögersjönätverket. Han var lokalt förankrad i Farsta- Sista tiden i livet så hade han enligt polisen inte tillhört något befintligt nätverk. Utan han uppfattades var polisen att köra ensam och vara belastad med interna konflikter. Den här bilden av Sascha som del i ett nätverk och rubriker i media om att han har varit en gängledare, det är ju något som familjen är väldigt kritisk mot. Han var kriminell. Han har suttit i fängelse flera gånger. Eh, han hade, tidigare hade han Kriminellt tänk. Utan tvekan. Alltså, han var inte Guds bästa barn. Absolut inte. Men, som det har stått i media, gängledare. Han var inte gängledare någonstans. För det första hade han ingen gäng. För det andra ingick han inte i någon gäng. Och för det tredje och det viktigaste, han hatade allt som hade med gäng att göra. För han var en fri själv. Han gjorde vad han ville, han sa vad han ville, han tyckte vad han ville. Ingen skulle styra honom. Den 16 september 2020, det är en onsdag, är Sarsa hem hos en av sina systrar. Under dagen så han med en kompis på Snapchat och att ses eftersom kompisen fyller år. Det är lite fram och tillbaka kring plats, tid och hur man ska ta sig dit. Men strax före midnatt så gör de upp om att mötas på Södermalm i Stockholm. Sascha, tar du en taxi in till stan? En man har påträffats död på en gång och cykelbana på Årstabron i Stockholm. Vår reporter Lasse Persson var utanför polisens avspärringar för en timme sen. Det var ju så att det hittats en man död på bron. Men den här mannen är inte identifierad och polisen utreder här. Och förundersökning startad gällande mord, alternativt dråp. Polisen kom hem till mig och berättade. Kvart över nio eller 14 minuter över nio den 17. Så... Ja, jag ringde ju till allihopa. Jättekryptisk och bara, nu måste du komma hem till mig, kom hem till mig. Och jag tror väl egentligen att alla förstod. Man förstod, men man ville ju verkligen inte facea. det. Alltså jag visste att jag skulle få höra av. Mamma eller någon av mina syskon liksom att Sasha är död. Men man hade väl hoppats på att man bara skulle få höra att Sasha har blivit skjuten och att vi alla måste dra till sjukhuset. Hur det kändes? Alltså, jag tror inte riktigt man någonsin kan förklara hur det kändes. Men en, man kände redan där och då att en väldigt stor del av en själv dog. Så man, man visste ju redan där och då att det kommer aldrig bli som vanligt igen. Det kommer alltid, alltid vara tomt. Det var ju bara chock. Även ja. om man är förberedd så var man så chockad. Så att det, jag trodde att vi var förberedda, men vi var inte förberedda någonstans. Det här mordet det sker alltså under natten till den 17 september 2020 och det kommer flera samtal till att det två om skottlossningen och även från personer som gör iakttagelser kring Årstabron vid tidpunkten för mordet. Sasha skjuts till med fem skott, tre i ryggen, två i huvudet. Polisens kartläggning av Sascha börjar ju också efter mordet och hur han rört sig sista timmarna i livet. Och i mitten av november, ungefär två månader efter att mordet har skett, då blir två personer häktade. Kammaråklagare Lisa Dos Santos berättar vad det fanns för bevisning mot dem då. Övervakningsfilm från Södermalm, där man såg de två misstänkta eh... Omkring i, eh, i närheten av Stödra station slut, slutningsvis. Och där visste vi också utifrån telefonuppkopplingar att eh, målsägarna hade eh, begett sig och han fanns också på övervakningsfilm. Sarsa hade ju två telefoner på sig när han dog och de låg också kvar på mordplatsen. I den ena telefonen kunde man då tömma den och se en Snapchat-slinga som man kunde dra vissa slutsatser av att en av de här man såg på övervakningsfilmen hade chattat med Mavsäng och bett honom att följa med ut, eller att de skulle mättas upp. Och under hösten då hittas också mordvapnet, och det är en modifierad gaspistol. Den hittas inte så långt ifrån Södra Tingsrätt där rättegången om mordet senare ska hållas. Det är uppmärksamma personer som ser några killar rota runt i ett skogsområde på ett sätt som då uppfattas som misstänkt. Och när polisen kommer dit, då hittar de en Soraki M906. Det leder också till att två personer åtalas för grovt vapenbrott men de har inte misstänkt den här mordutredningen. Vi pratade en del om gaspistoler tidigare, just att de inte alltid är så välgjorda. Det är personer som kanske borrat upp en mynning eller liknande. Det är rätt opolitliga vapen där. Samtidigt har polisen sett att de har börjat användas mer och mer. I alla fall, de här två personerna som hösten 2020 blev häktade i mordutredningen. De anses tillhöra ett kriminellt nätverk i Årsta. Det är dels en man i 20-årsåldern som vi valt att kalla för Jack. Det är inte vad han heter egentligen. Dels är det en man som är jämnårig med Sasha och som familjen vet vem det är. Honom har vi valt att kalla för Resa. Den ena var ju helt okänd för oss. Ja, det var det. Den andra kände vi ju faktiskt till. Ja, den andra jag kände lite så här med den andra. Liksom, var... Varför har de inte tagit han tidigare? Carina, liksom? ja, Tisha och även andra i familjen de känner ju väldigt väl till Resa. Mannen är ju då jämnårig med Sascha. Det är en av mycket få vänner som han har tillit till. Som han har liksom förtroende för mot slutet. Och de kände ju också till att det var honom som Sascha skulle träffa under den här mordnatten. Dessutom har mannen betett sig märkligt efter mordet. Han har ljugit för familjen om vad som hände natten då Sascha blev skjuten. Och även om det kändes obegripligt för familjen med tanke på att de då såg honom som en nära vän till Sascha så blev de snabbt rätt misstänksamma mot honom. Och ändå så var ingen av de här två personerna som polisen har tagit var den personen som Sascha hade namngett till mig. Så det var ju väldigt konstigt. Den ena personen vet vi hade varit med honom den kvällen. Men det var inte den personen som Sasha sa var ute efter honom. Nej, och sen var det ju liksom... Så det var väldigt upp och ner, men man var väldigt rädd att de skulle bli häktade. Och... Bevisbördan skulle vara så låg så att de sen har liksom suttit i häktet sju, åtta månader, kommer ut, det blir en rättegång och så blir de inte dömda och så får de massa skadeståndspengar för att de har sittit, eller suttit frihetsberövade. Det var en väldigt stor känsla som kom faktiskt när båda två blev häktade. Då blev man, man fick man den känslan. Vi spolar fram till sommar 2021 och då har de två mordmisstänkta suttit häktade i drygt halvår. Och det var närma sig åtal. Åklagare Elisa Dos Santos igen. Det var ju helt i slutskedet och föredosökningen var ute till försvaren och de misstänkta för genomläsning. Och vi hade preliminärbokat förhandling i princip. Och då fick jag ett samtal från Rio som då är en åklagarkammare som hanterar internationell grov brottslighet att det hade eh, fanns information om att man hade krypterade chattar och de krypterade chattarna involverade bland annat mitt mord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 Men då blev jag uppringd av en person som då jobbar på en annan typ av åklagarkammare som heter Rio. Rio är ju också en åklagarkammare. Det mm. står för Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Och det är alltså en kollega därifrån som ringer till Lisa Dos Santos. Och hon bad mig lägga ut både min tjänstmobiltelefon och min privata telefon utanför rummet. och ringde då på, på Skype. Jag har aldrig varit med om att bli ombedd att göra det- av en person som också man jobbar med. Så att jag blev ju klart nervös, fick lite puls och tänkte- gud vad har hänt nu? Och min första tanke var att nu har jag gjort något extremt fel här. Sen fick jag den här informationen om att det då pågick- ett, eh, topphemlig, eh, eller en topphemlig operation som man inte fick säga någonting om. Den skulle komma att avslöjas, avslöjas alldeles snart. Men jag behövde få den här informationen lite tidigare- eftersom jag stod inför det här åtalet då- som eh, Annom delvis omfattade. Operationen då, som kallas för Trojan Shield, det har vi tidigare berättat om i ett helt avsnitt. Och det var ju rätt fascinerande att läsa om det här. Bland annat så skrev en polis ett inlägg på Twitter om den här dagen när de får tillgång till informationen. Och det här lät vi då en kollega läsa in. I måndags ringde klockan 03.15 för jobb. Hela helgen har jag vetat att jag ska jobba, men inte mot vad. Jag har aldrig varit så ovetande som något jag utfört. Men ärligt, jag fick rysningar när jag dagen efter förstod hur sjukt stort det var. Vi pratar väldigt mycket om krypterade kommunikationstjänster i det här programmet- men låt oss sammanfatta lite vad är speciellt med Anom. Anom är ju i likhet med Encro då en krypterad kommunikationstjänst- man har trott sig kunna snacka helt oavlyssnat- Grejen med Anom är ju att det är FBI som har suttit bakom spakarna kan man säga. Det har alltså funnits en helt annan kontroll över det här materialet från polishåll jämfört med andra kommunikationstjänster. Men det har ju också fått en del kritik som vi ska gå in på senare. Men för utredningen om mordet på Årstabron då fick det här Anom-materialet stor betydelse oavsett hur man ser på hur de här chattarna tagits fram. Och då fick jag se att mordet på målstägen planerades- och planeringen skedde då mellan dels en av de personerna som vi hade sett på övervakningsfilmen strax före då målsägaren anledning till Malm Och den person som också hade varit misstänkt för beställningen av mordet. Så att det var mellan de två då vi såg kommunikationen och planeringen kring, kring mordet helt enkelt. Och utredningen behöver ju då såklart kompletteras och när åtalet sedan växt då är det totalt tre personer som åtalas. Med hjälp av bevis från FBI åtalades under onsdagen en ökänd gängledare i Rågsved- misstänkt för att ha anlitat andra för att mörda en tidigare vän. Mordet handlar om den 27-åring som för ett år sedan hittades skjuten på Årstabron. Ja, det är ju ett mord som har skett i en gängkriminell kontext. Och vi är ju alla rätt medvetna nu att det är en annan verklighet man lever i där- Samtliga tre tilltalare lever ju i en kriminell miljö och har kriminalitet som sin livsstil. Och mordoffret har tidigare själv deltagit i den typen av kriminella sammanhang. Bland annat tillsammans med den som sen kommer att beställa mordet på honom. Vad motivet, vad kärnan i motivet är, det vet inte jag. Men vi kan i alla fall säga att de har haft en vänskap, ett kompanionskap. Någonstans går de skilda vägar- och därefter finns det en konflikt. Och något svar om vad konflikten handlat om, det har inte heller familjen fått från Sascha. Även om de känner till att han levde under hot. Inför rättegången försöker de förbereda sig och de berömmer både åklagare, polis och framförallt sitt målsägande beträde för deras bemötande och deras stöd. Att det var det stöd som gjorde att de klarade av att vara med under rättegången. Man tänkte mest på hur kommer det vara att möta. Deras blick Hur kommer det kännas att kliva in där Behöva titta dem i ögonen liksom. De har mördat min bror Hur fan ska jag kunna titta dem i ögonen Och hur ska jag känna Så det var väl det man faktiskt tänkte på mest Sen fick man ju förundersökningen En liten tid innan Så det var väl det jag försökte förbereda mig mest på Att läsa delar av förundersökningen Så så mycket jag kunde själv hemma. Men du mamma, du läste ju inte ärenden alls. Jag läste ingenting alltså. Jag öppnade första sidan. Och bara nu ska jag läsa. Och så jag klarade inte av ens första. Mm. Så jag bara nej. Så jag har, inte, jag har inte ens läst den än. Jag har bestämt att efter hovrättens dom. Då ska jag sätta mig och läsa den. Inte innan. För jag tror inte jag, jag, jag fixade det. Natisha säger att hon blev chockad under läsningarna för undersökningen och att det gjorde ont att ta in informationen. Och för var det särskilt anom chattarna som var jobbiga att ta del av. Ja, jag tänkte gå in iskallt och liksom läsa igenom allting. Eh, men bröt ihop många gånger och eh, samtidigt som man ville veta. Men eh, ja, jag fixade inte att läsa igenom hela utan ja, det blev absolut för mycket.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 Bland bevisningen som åklagarna listar i stämningsansökan då finns ju bland annat då chattarna på Snap mm. och övervakningsfilm från Södermalm som nämnts tidigare. Men också vittnen som gör iakttagelser i anslutning till mordet. Och så då chattarna som enligt polis och åklagare visar hur planerat det här mordet var. Mm. Jag fixar stället snabbt A-styr. Det måste ske fort, bror. Ja, bästa. Och det här är då åklagarna som läser ur de här chattarna under sakframställan i Södertörns tingsrätt. Bror, jag har löst lite olika skyttar. Jag fixar bror, men vi måste prioritera de viktiga först, bror. Det snackas om vapen, ammunition, att man behöver en bil. Kan ge revolver som aldrig klickar eller lämnar spår om ni vill. Eller TT. Finns en Smith western 9mm? Ah, revolver. Fett. Revolver 38 Magnum. Vi kan ta den. Okej, okay, bror. Lämna inga hylsor. Jag löser imorgon. Mycket bra. Och också om att Sasha verkar lita på dem. Är med han nu. Vi ska äta. Han litar på oss. Inte ens väst. Och bror, de aldrig spårar en idag har de inte kunnat lösa ministermordet. För det användes revolver på Olof Palme. Bästa broder. Vi har fet plan. 7,62 skott- den ger hål i kroppen. Hur många skott, broda? Tio stycken. Det har ju betytt otroligt mycket. Åklagare Elisa Dos Santos igen om anomkättarnas betydelse. Det är inte så ofta man har ett mord där man kan följa planeringen minutiöst dag för dag. Framförallt så ledde det till att vi kunde åtala den person som... Vi menar har beställt mordet och kontrollerat mordet och har velat att mordet ska äga rum och lite andra personer att utföra det åt honom. Men det är ju inte helt oproblematiskt det här materialet, i alla fall inte enligt försvarsadvokaterna. Dels handlar det om hur man knyter en person till en specifik telefon mm. och att personerna dessutom har telefonerna på sig hela tiden, att det alltid är de som har tillgång till den. Det här är ju dyra telefoner än du. samma sak med enkro likande. Vi har sett i flera utredningar att de har haft en tendens att använda sig av flera personer samtidigt att man kanske delat på en telefon i vissa sammanhang. Det där brukar avgöras lite grann av hur högt upp i hierarkin man är. Och det så är det ju också i det här målet, att den person som pekas ut som ledaren verkar ha en och samma telefon stort sett hela tiden. Mm. Den yngre killen, killen i 20-årsåldern som vi kallar för Jack, han får låna en lur under planeringen och genomförandet av mordet. Och sen handlar det också om hur det här materialet då har landat i polisens händer. Det har ju kommit upp under flera rättegångar. I det här fallet så är det FBI som hjälper polis från andra länder rattat då den här inom operationen Trojan Shield. Avlyssningen har ju då formellt skett från USA. Hade det däremot skett i Sverige då hade det ju krävts ett domstolsbeslut. Vi har ju tidigare tagit upp den här principiella kritiken från framförallt advokathåll gällande krypterande tjänster som knäckt då av utländsk polis och där svensk polis fått del av det här materialet. Och det har ju enligt advokater handlat om en urskilningslös avlyssning. Advokat Filip Rudin har ju intervjuats om det här flera mm. gånger, både hos oss och andra. Då kanske främst om den här frågan i anslutning till det stora enkromålet mot Vårbinätverket, Men frågan har ju kommit upp i andra mål också, och, och även nu i fallet med mordet på Årstabron. Ja, nu börjar man ju bli lite luttrad eh, i, i den här så kallade chattfrågan och alla chattutredningar som finns. Men, eh... och I målet om Årstabron då försvarar han mannen i 20-årsåldern som pekat ut som skytten, han som vi har valt att kalla för Jack. Det som är lite intressant om man då kanske ska försöka se på att göra någon jämförelse mellan Enkro och Anom så kan man väl säga att eh, Anom är ju i vart fall utrett att svensk polis har deltagit i en operation eh, som inne, har inneburit avlyssning på, på svensk mark utan tillstånd. Det är så att säga, det, det är fullständigt klart. Eh, och det är väl det som kanske... Har inte, alla åklagare eller alla poliser har inte någon klar inställning till hur, hur Enkru-materialet togs fram. Men det är väldigt tydligt att här, här var det en gemensam liksom någon form av joint venture-operation tillsammans med FBI. Och det ser man väl som lite problematiskt. Och i det här fallet så har ju polisen varit högst medveten om menar jag, att, att det finns ju inget osnodsbeslut på, på att genomföra den här avläsningen som är, som är precis som Enkru liksom helt urskiljningslös mot så kallade kriminella individer utan att de har delgivit någon brottsmisstanke. Men det är inte Anom som kommer att skapa mest rubriker vad gäller det här åtalet. Utan det är saker som sker i rättssalen. Här är det. är det. Här är det. alla I november då väcktes åtal om mordet på Sascha på Årstabron. Alla tre misstänkta åtalades för mord även om de enligt polisen haft lite olika roller kan man säga. Emir ska ha beställt och planerat mordet. Han ska bland annat fixat fram en anomlur, vapen och ammunition resa har rekat och gett mycket info om Sasha och även lurat honom till Södermalm. Och även Jack ska ha deltagit i rekandet och misstänks då vara den som skjuter Sasha med flera skott. Och ytterligare en person är som vi tidigare nämnt misstänkt för inblandning i planeringen av det här mordet. Och den mannen är häktad i sin utevaro. Men eftersom han är efterlyst och polisen inte får tag på honom så kan han inte bli åtalad. Och inställningen från alla tre som ändå blir åtalade- det har ju varit att de förnekar brott. Robin Söder är Emirs advokat. Min klient är en person eh, som är dömd för allvarlig brottslighet tidigare. Han avkänner eh, ett fängelsestraff eh, för narkotikabrottslighet- och för, för viss eh, vapenbrottslighet. Men det är inte en person som har anstiftat mord på- den här ja, han har ju förnekat brott. Resasadvokat Peter Dahlqvist. Och eh, min huvudman är ju ganska tydlig, eller väldigt tydlig ska jag säga, med att han har inte känt till eh, någon bakomliggande brottsplan. Han har eh, haft regelbundet kontakt med målsägarna som var en nära vän till honom. Man har umgåtts löpande eh, under lång tid och på ungefär samma sätt. Så det här har varit en helt vanlig dag för honom eh, där han umgås med två kamrater. Och Filip Rudin är Jacks advokat. Han har ju från allra första början förnekat all delaktighet i den här gärningen som han nu åtalad för. Och den inställningen håller han fast vid även idag. Och när det gäller då bevisningen i målet och polisutredningen så dyker det under förhandlingarna upp en del nyheter skulle man kunna säga. Och det här gör ju att rättgångsdagar ställs in och de flyttas fram. Och under polisutredningen har ju samtliga tre personer svarat inga kommentarer på de flesta frågorna. Jag skulle säga huvudregeln när man är misstänkt för så här allvarlig brottslighet. Där är de i söder, emischadvokat. Så vill man i så hög utsträckning som möjligt hålla så mycket för sig själv av det skälet att om man väl befinner sig i en sån kontext med andra kriminella personer. Ja då måste man prata om andra personer som är kriminella och det är inte alltid så bra för hälsan. När polisutredningen är klar och det börjar närma sig åtal, då skickas det som ingår i utredningen till de misstänkta och deras försvarare. Det här brukar kallas att man skickar ut på delgivning. Och det är helt enkelt en möjlighet för försvaret att begära eventuella kompletteringar om man tycker att det är något som saknats mm. eller som missas. Ingen av försvararna begär dock att det ska hållas några nya förhör eller någonting liknande i samband med att den här går ut på delgivning. Däremot så kommer det invändningar under själva rättegången, framför allt ifrån Emir. Hans advokat Robin Söder tycker att polisutredningen inte har tittat tillräckligt noga på andra personer. Personer som då inte är åtalade. För det kan enligt försvaret vara någon annan än hans klient som har haft den här anomluren som användes vid planeringen av mordet. Jag påstår att det borde funnits, andra personer borde uträtts för det här. Man borde gjort kanske vissa andra utredningsåtgärder- vissa saker kanske man inte hade kunnat göra. Och är det så att åklagaren kan inte göra någonting- och det påverkar bevisvärdet, ja då ska man släppa personen. Det hör ju processen till att det finns den typen av synpunkter från det hållet. Åklagare Lisa Dostantos igen. Jag tycker vi har bedrivit en otroligt omfattande utredning- och har vänt på, på de stenar som är rimligt att vända på- och när man också har att göra med personer som inte uttalar sig överhuvudtaget under en föreundersökning då finns det ju egentligen rent liksom hypotetiskt inga gränser för vad man ska utreda. Det går ju bra att man som misstänkt kanske pekar då åt vilken riktning man skulle liksom höra någon eller ställa frågor kring en omständighet. Så vi har ju jobbat otroligt brett som det är. Så att jag tycker att vi har en robust utredning som har skett faktiskt väldigt brett. Och sen kommer det ytterligare en uppgift under förhandlingen- men från en anhörig till Sasha. Det är hans mamma Karina som under rättegången inte villat berätta- om vem hotet mot sonen kom ifrån- men som i tingsrätten väljer att säga hans namn. Den Sasha berättat om är Emir. Den man som åtalas för att ha beställt mordet. Så här är det. Det man säger i en polisutredning kommer att skrivas ner- Någonstans under tidens gång så kommer de personerna få reda på det. De i sin tur på något sätt kan alltid få ut det till ja, sina kompisar eller lerade eller vad fan vi ska kalla dem för. Så då sätter jag, jag sätter en hotbild på mina barn, på mig. På vår familj. Och vi är så på stor familj. Och vi är alla beroende av dagis, skola, jobb. Alla de här sakerna. Det, jag, jag ser inte någon som helst anledning till att någon mer skulle liksom behöva leva under det här sättet som vi har levt. Och särskilt då att inte veta vem ens, vem hotet är. Så jag... Eh, Bestämde väldigt tidigt att jag kommer inte säga någonting den dagen det blir rättegång kommer jag säga. Men namnet var också uppe ett par gånger hos polisen. Och de gjorde allt för att kunna hitta någonting som kan binda honom. Men tyvärr så fanns det inte någonting- jag var inte intresserad av att sätta någon hotbild på oss. Så av den anledningen så sa jag faktiskt ingenting. Mm. Och sen var det tack och lov, den där chatten som kom. När FBI öppnade. Och det var ju där som de kunde äntligen binda. Men de... Alltså grova brott ju. Så den misstänkte beställaren då, Emir, han förnekar helt att han har med mordet att göra. Det gör även den misstänkte skytten, Jack. Han säger att han visserligen rör sig på Södermalm den här aktuella kvällen, men att han inte har träffat Sascha. Resa, han berättar faktiskt under rättegången att han har haft kontakt med Sascha, att de möts upp och att han är med på Årstabron, Men att han absolut inte kände till att Sascha skulle bli skjuten, att det fanns sådana planer. Och vem skytten är, det vill han heller inte berätta. Det som faktiskt händer och som vi har eh, vittnesiakttagelse på det är att han faktiskt springer tillbaks till kamraten. Resas försvarare Peter Dahlqvist. Eh, och det han har berättat i rätten är att han konstaterar ju då att kamraten är bortom räddning. Han ser ett skotthål i tidningen. Och eh, möjligen så kan man önska och tycka att man i ett sådant läge ska agera liksom enligt skolboken och ett lugnt och sansat försöka kontakta ambulans och liknande. Men, men i en sån här situation där man från ingenstans har en kamrat som skjuter i en annan kamrat utan att han har velat säga namnet på någon uppenbarligen så kan man nog kanske inte alltid utgå från att man handlar helt rationellt. Sen har det ju, som vi nämnde varit en del stök i samband med rättegången. Sköyd, pressen, på En av de första dagarna blir det först ett högd argumentation på åhörarplats. vi är klara. vi får från allihopa. Ja. Vad resten ska en rättegång har fått avbrytas i Södertörns tingsrätt under förmiddagen då hot ska ha uttalats mot offrets anhöriga skriver Expressen. Och senare uppstår misstankar om förberedelse till mord riktat mm. mot en av de anhöriga till Sascha. Åtta personer blev gripna, men släpps ett drygt dygn senare, men den här utredningen den pågår fortfarande. Det blev även tjafs och bråk vid domstolen en annan dag, då mellan anhöriga och även det leder till en polisanmälan. Det är rätt ovanligt med den här typen av händelser, Allt, åtminstone sett till hur många rättegångar som sker varje år. Kollar man på Domstolsverkets inrapporterade incidenter så var det lite drygt 500 förra året. Och det har legat kring ungefär den siffran 500 de senaste åren och de flesta incidentrapporterna rörde beslag som lämnats över till polisen. Det kan exempelvis handla om knivar. 185 av dem det var ordningsstörningar men bara sex stycken handlade om våld. Försvarsadvokaterna påpekar ju också att den här typen av händelser som skett under just den här rättegången om mordet på Sascha, de är väldigt ovanliga. Mm. Samtidigt som det såklart riskerar att påverka målet. Det är ju aldrig bra när fokuset på så att säga, det egentliga innehållet på en rättegång, en huvudförhandling... Advokat Filip Rudin igen. Att det liksom påverkas, att, att parterna blir störda, att, att fokuset för domstolen, det är det som man försöker alltid att få liksom rättens öra och... och i rätten eller försvara eller åklaga vi sitta och vara koncentrerade på något annat så är det, det är inte bra för någon part. Nej, jag tycker inte att det ska åklagare Lisa Dos Santos igen. Kunna hända när man sitter i en rättegång och ska försöka utreda vad som har hänt och komma till någon form av rättvisa. Då ska det inte vara möjligt att förbereda den typen av brott utanför tingsrätten. Det är ju ett direkt hot mot vår rättssäkerhet. Och jag tycker man måste hitta ett sätt att komma till rätta med det. Nu har vi ju offentliga rättegångar. Men har man den här typen av rättegångar så kanske all publik ska vara hänvisad till en annan tingsrätt och inte kunna närvara som nätverksmedlem och utöva den här typen av dels brott men även andra mer indirekta påtryckningar på personer som är där. Jag tycker att det är kanske är dags att väcka den frågan för så här vill väl ingen att rättegångar ska gå till. Hon ser även en risk för att vittnen påverkas av sånt här. Jag tror att det absolut påverkar och man kan väl bara liksom ta sig själv som ett exempel och säga jag har inte har haft det här jobbet men om man får läsa tidningarna att det är flera gripna utanför den rättegång man sedan ska komma och vittna vid som konstateras vara nätverkspersoner och en pågående våldsspiral självklart så påverkar väl det hur man känner för att komma och vittna i ett sådant mål. Lisa Dos Santos som tycker att vid så kallade nätverksmål så ska man inte ha några åhörare i salen alls, utan att de ska vara med på länk i en annan domstol. Och tycker att polis och åklagare ska göra den här bedömningen. Är det här ett nätverksmål tidigt och flagga för domstolen? Sen var det ju ytterligare en incident. Okej, okay, tack för idag. Det låter ju kanske inte så mycket för världen, men du var ju där. Du har varit på rätt många av de här förhandlingsdagarna. Hur, hur var det här på plats? Ja, men det här var precis när dagen var på väg att avslutas. Och mm. då flyger helt enkelt en av de åtalade, den som vi har valt att kalla resa, på en av de andra, Emir. Det här går rätt snabbt. Han hinner fram till honom, verkar få in något slags slag. Mm. Men kriminalvårdarna får ju också rätt omedelbart ner honom på golvet- och sätter handfängsel- och för ut honom ur salen. Men det märktes ju att det var en del som blev- skärrade av den här händelsen. Som sagt, det här är ju väldigt ovanligt. Nej, men den är ju också- anmärkningsvärd såklart att inte det- ska kunna hända att- eh, en tilltalad attackerar en annan tilltalad. Och alltså gränsen- för vem som blir attackerad. Alltså Alla satt ju i samma sal. Det var ju också så- att- eh, den tilltalade som då attackerade en annan, han bytte plats den här dagen. De har suttit på samma platser alla dagar, men den här dagen från början så satte han sig närmre den han sen kom att attackera. Och när man har den här typen av rättegångar så tycker jag att man ur, ur ett domstolsperspektiv måste vara med på, på ett sådant beteende. För det fanns ju ett skäl till att han bytte plats och det borde han aldrig ha tillåtits. Daniel Eriksson. Domaren Daniel Eriksson han noterade det här platsbytet men såg inte då någon risk med det. Jag registrerade det kan man väl säga men jag tänkte inte igenom det på det sättet att jag kunde koppla. Det betydde att något sånt här skulle hända utan det, det kom som en fullständig överraskning när vi sedan gjorde det. Det gick otroligt fort så att jag vet inte faktiskt riktigt vad jag hade tänka utan... Eh, han ville registrera att det hände och sen så låg angriparen på golvet med, med kriminalvårdens personal på sig. Han tycker att det är svårt att förutspå den här attacken. De tidigare förhandlingsdagarna hade ju också varit rätt lugna, i alla fall innanför säkerhetsglaset där parterna inklusive de åtalade satt. För att man ska kunna hindra en sån här sak eh, så måste man nog på ett eller annat sätt kunna förutse eller åtminstone misstänka att något sånt här är på gång att hända och det gjorde inte jag, Varför inte jag i det här målet och hade jag gjort det så hade jag klart kunnat hindra det till exempel genom att besluta som jag sen gjorde att, att den som angrepp fick sitta och följa resten av rättegången på videolänk, sådana, sådana verktyg har vi ju Domaren ser allvarligt på det som hände men tror inte att det fick någon påverkan på själva målet i sig och även han säger att det här är ju en ovanlig händelse och Den har ju eh, stuckit ut, helt klart. Eh, egentligen kan man väl säga det är först, första gången jag är med om något liknande som det här. Och Då har jag ändå varit ordinarie domare i ungefär sju år och haft osäkneliga antal förhandlingar. Eh, så att, eh, nej, mycket ovanligt skulle jag säga. Det var ju också många från Sashas familj på plats under de här förhandlingsdagarna, och man undrar ju såklart hur. Allt det som hände både i och liksom utanför salen påverkade dem. Ja, det var så mycket som hände på den här rättegången som... Det, det bara kom in, det bara kom in, det kom in. Man kunde inte liksom... Man hann inte, och ändå var det många gånger som det blev eh, mellanrum till dagarna. Då tänkte man så åh vad skönt. Nu kan jag hinna liksom landa i det här och ta in det som har hänt. Men det hände hela tiden nya saker så att... Ja, det var först under julavet som man liksom. Hur oh, började det andas? Det var. Ja, det var ju faktiskt en gång som hade allt. Alla incidenter som var var liksom. Man faktiskt. Alltså, det låter lite sjukt nog att säga. Det är nog inte många som kan förstå det, men man, man brydde sig faktiskt inte. Alltså, av alla incidenter som var där. man, Ja, den hände där, men. Det var inte det viktiga. Alltså det viktiga var verkligen målet. Det var liksom, ja men ni kan stå där och gorma och skrika. Bäst fan ni vill. Jag hör inte och jag ser inte ens det. För jag vill inte se det. Jag vill bara fokusera på målet. Så det var... Visst det var ett väldigt respektlöst beteende som var där första dagen. Absolut. Men redan dagen efter så var det bortglömt för att man brydde sig faktiskt inte om incidenterna. Ingenting. Man gjorde faktiskt inte det. Och åklagare Lisa Dos Santos ser ju de här förhandlingarna som ett, ett exempel på de många liksom komplexa delar som utgör ett sånt här stort mål. Även om just då slagsmål under rättegången, det är ju ovanligt. Det är ju ett mål som har haft i stort sett alla ingredienser som ett nätverksmål kan ha. Alltså Dels att vi har de här olika rollerna i målet, en beställare, en godare och en en uppdragstagare eller en torped om man ska kalla honom det men sen har vi också haft det här alltså vittnen som inte vill vittna vittnen som inte ens vill avlägga ed bara vägrar ja, men slagsmål under förhandlingen ett pågående hot under förhandlingen det har ju varit väldigt händelserikt så det kommer man ju ta med sig såklart Tre män dömdes på onsdag i Södra för mordet på Årsta Bron hösten 2020. Två döms till livstid. I förra veckan kom ju domen och mm. det blev som åklagarna ville och pläderade för. Det vill säga livstid för Emir och Resa och så 14 års fängelse för jakt då, som vid tiden för mordet inte hade hunnit fylla 21 år ännu. Familjen, de är nöjda med domen och tycker även att de här långa fängelsestraffen känns rimliga med tanke på planeringen som föregått mordet och sen hur det gick till också. De har dödat våran Sasha. De har gjort det. Så de ska inte vara ute i samhället. För att det vi går igenom önskar inte jag någon. Inte ens min värsta fiende. Man ska aldrig säga liksom aldrig eller alltid. Men här är jag verkligen ett aldrig. Jag kommer aldrig få se min bror igen. Och jag kommer alltid att sakna honom. Någon människa valde att avsluta hans liv. De tog sig rätten att avsluta hans sista andetag. Att de har tagit så professionellt beslut ändå, nämnde männen domaren, det är var... bara... I, för att, det, var inte, det var inte bara vi som var på rättegången De var ju också på rättegången Och eh, att kunna hålla den fokusen Vad som egentligen var viktigt Det var Är det här trovärdigt eller är det inte? Liksom. Där var man ju jätteimponerad Man var själv jätteglad Samtidigt Så får man faktiskt inte glömma en sak som är jätte, jätteviktig De som har fått de här domarna har också anhöriga de har också föräldrar, syskon och för dem är det ju jätte, jätte tufft. och det var väl en viss liten sån här sån smolk i bägaren vi har förlorat våran så det var deras fel att vi förlorar våran men samtidigt så har ju de också förlorat de är också offer så det var väl den saken som faktiskt gjorde lite ont mamma, pappa syskon till dem Sen kom rädslan. Hur blir det hovrätten? Så det är inte bara ett glädjebesked utan det var många känslor på en gång där. Och Om vi ska kolla lite närmare då på själva domen så konstaterar ju tingsrätten att det här målet i hög utsträckning bygger då på indicier eller vad man också kallar för struktural bevisning. Det finns liksom inget vittne som pekar ut en skytt på bron. Det finns liksom ingen stenhård teknisk bevisning som knyter personen till mordvapnet då. eller DNA-bevisning eller liknande. Och som vi varit inne på så har ju ingen av de tre dömda männen gjort några medgivanden alls egentligen. Även om en av dem säger att han var på bron då mordet skedde. Men han vill inte se vem som sköt. Men med hjälp då av struktural eller indiciebevisning så har åklagarna lyckats bygga en struktur eller mönster kan man säga, där tingsrätten bedömer att det är bevisat att de tre männen ligger bakom mordet. De två männen som var på bron de döms för mord och den utpekade gängledaren i 30-årsåldern, Emir, han döms för anstiftan till mord, alltså för att ha beställt det och varit med i planeringen och koordineringen av allt det här. och i det här mönstret så finns ju även anomtelefonerna med. Mm, den utpekade skytten då, man i 20-årsåldern som vi valt att kalla Jack. Och även då Emir då som anses vara beställaren har ju haft varsin anom telefon Och där har hon kommunicerat om planeringen av mordet på Sascha. De två männen har ju mediet att de har haft varsin sin lur men att telefonerna vid tiden för mordet och planeringen av mordet använts av andra. Men det här köper ju då inte rätten utan de går ju då på åklagarens linje i det här fallet. Däremot så har ju försvararna haft principiella invändningar mot anonbevisningen eftersom själva insamlandet av materialet skett i strid med svensk lag. Det finns ju ingen domstol i Sverige som beviljat den här avlyssningen. Försvarsadvokaterna åberopar också en dom från en annan tingsrätt och gäller ett narkotikamål i Göteborgs tingsrätt där de åtalade fick några månaders kortare straff just på grund av hur bevisningen tagits fram. Ja, därför att det, det tycker jag är kanske den mest ambitiösa och mest rättvisande domen hittills vad gäller användandet av den här typen av bevisning, hur liksom framtagandet har gått till. Och, och den, Advokat Filip Redin. Den domen kommer ju fram till att avläsningen faktiskt är olaglig, att den inte står i överensstämmelse med svensk rätt. Och man säger ju också att den, den får ändå tillåtas som bevisning men man ger ju då de tilltalade sen en ganska rejäl strafflindring för den kränkning som de har utsätts för genom att man har avlyssnat dem utan det här domstolsbeslutet. Och så det tar De noterar ju det här resonemanget, men de köper ju inte riktigt att det här skulle kunna likställas med det narkotikabrottet. Nej, mordet på Årstabron, det har ett flertal så pass graverande omständigheter. Man skriver också att det hade karaktär av avrättning, så det blir liksom inte aktuellt med någon slags anom rabatt, eller vad man nu skulle kunna kalla det. Sen är ju frågan efter två år av enkro och om Ghost Sky där polisen har skickat ut rätt många pressmeddelanden om hur många fängelseår som dömts ut tack mm. vare den här bevisningen. Då kan man ju inte låta bli att fundera på om det kommer ske någon förändring av svensk lagstiftning som möjliggör den här typen av avlyssning utan domstolsbeslut. Dels har man ju som sagt funderat väldigt mycket på liksom lagligheten i den här bevisningen och vi har ju försökt att lyfta den frågan i flera olika mål. Nu finns den här bevisningen och mitt önskemål är nog på något sätt att vi, vi slutar att lägga ut sån här avläsning liksom på entreprenad till andra stater helt enkelt. Och själva hantera frågan liksom rent lagstiftningsmässigt. Det är väl min förhoppning så att vi liksom slipper ha den här pågående diskussionen om huruvida bevisningen är laglig eller inte. Alla tre försvarare säger att de kommer överklaga domen om mordet på Årstabron till hovrätten. Det är också någonting som familjen räknat med skulle ske. Och de hoppas ju såklart att tingsrättsdomen står sig även där. Och att de över ett år efter mordet på Sascha ska kunna börja sörja på riktigt. På något sätt så känns det som att sorgprocessen börjar nu. Nu har faktiskt samhället lyssnat. Domarna har dömt. Och det är nu vi kan börja liksom titta på det det är först nu i torsdags åkte jag till jobbet och bara gråta på tåget fredags satt jag utanför jobbet och har de här sakerna som kommer i början på den akuta sorgen när man står i kassan på affären och ska köpa mjölk och man har helt plötsligt bara storböla, det har börjat komma nu, så jag tror att jag har stängt av den här Sorgedelen och nu börjar den öppnas igen. Det blev rättegång. De blev dömda. Man mår jättebra för det. Men man var dåligt för att nu förstår man att han kommer inte tillbaka. Det spelar ingen roll hur mycket man kämpar. Han är inte där och han kommer aldrig komma dit. Så känns det lite för mig. Det börjar bli kvicksand för mig nu. När man nåddes av beskedet- då trodde jag aldrig att jag skulle skratta igen. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna känna någonting igen. Men med tiden- så har jag ändå rest mig upp. För det var också en sak som Sascha lärde oss alla- att res dig alltid upp. Och för hans skull så mår jag faktiskt bra. Mitt liv har gått vidare. Jag kämpar på. Men också- han kommer aldrig mer komma tillbaka. Det kommer alltid vara hålet. Så jag säger som Sashas mamma sa innan- eh, man får njuta av varje sekund. Man vet aldrig hur länge det varar. Därför väljer jag att vara glad. Jag väljer att mitt liv ska gå vidare. Och jag vet att det var så jag hade velat också. Det har varit så tungt år. Alltså det har varit jättetungt. Man, många gånger har verkligen trott att jag kommer nog aldrig må sämre än det här. Eh, och det tror jag faktiskt. Jag tror faktiskt att... Eh, Ingenting kommer röra så hårt igen som som hans dödsfall faktiskt har gjort på en. Men nu är man klar med allt det här rättsliga. Man har i alla fall fått rättvisa, man har fått veta mer. Man har fått se hur de liksom sitter och planerar hur de ska mörda honom. Alltså vissa människor får ju bara liksom oj din son eller bror eller kusin vart skjuten vi vet inget mer vi vet, alltså vi har ändå fått veta, vi har fått se vi, alltså, vi har fått veta hur eh, någorlunda har gått till sorgen, den här hårda biten jag tror faktiskt den börjar den, bör, den börjar komma nu efter hovrättsdomen då tror jag att det kommer slå hårt på mig Du har lyssnat på Peter Krim om mordet på Sascha, familjens sorg och den stökiga rättegången. Reporter idag var Linnea Hjortstam, producent Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna på pt eller på 073 461 2915. Det finns också på signal. Vi har ett Insta-konto där heter vi Peter Krimpodden. Där och även i Poddflödet så publicerar vi våra nyhetsuppdateringar på fredagmorgnar. Jag heter Eva Lisa Vallin och jag heter Victor Aldén. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.